Assalamualaikum. Shalomualaikum. Rasulullah Sallallahu wa al Alaihi Wasallam. Aku bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Esa, الحمد لله رب العالمين نحمده ونشتعينه ونشتهديه ونشتغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن شيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجله الله, الله وقنا في الجين وعلم تأويل وحدنا إلى شراط فلسكفين Allah memurid telah terpatahkan urus kitabah dan arin al-badi lafaz dan urus njasab. Bahagia penazer tuan Bilal Wadi Jatan Kota Masjid. Tuan-tuan puan hadirin inna Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini diberi kesempatan kepada kita sekali lagi untuk ke masjid ini menaikan semayang waktu maghrib secara berjamaah seterusnya kita akan membincangkan melalui syaraf al-Nabawiyah Tuan-Tuan Puan yang berkata Allah kita masih lagi dalam perbincangan melalui Hijrah Rasulullah S.A.W ke baik Hijrah Rasulullah S.A.W terbaik kita telah bincang, kita telah sebut dalam kuiyah kita yang lalu, bahawa Rasulullah SAW apa bula menerima berbagai kesanan, berbagai Dugaan berbagai penyiksaan daripada orang kafir Quraisy, orang miskin, beginda dilontar dengan dengan najis dan berbagai-bagai lagi sehingga menyebabkan anak baginda berasa sedih menangis keresa esak dan sebagainya kita melihat selepas itu bahawa sallallahu alaihi wasallam ni tidak berdiam diri baginda tidak memadai ataupun tidak ada perasaan putus asa dalam pemikiran baginda dalam perasaan baginda jika ada perasaan putus asa sama sekali baginda meneruskan usaha dakwah baginda inilah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita artinya dalam melakukan satu kebaikan, jangan kita putus asa ini kita dapat baginda telah berhijrah kepada itu, bersama dengan Zaid bin Harithah ini kita dapat lihat dalam kuliah kita lalu dan di sana baginda telah dilontar dengan batu oleh anak-anak kecil oleh orang-orang bodoh sehingga melupakan kedua-dua kaki baginda luka berdarah dan Zaid bin Harisah yang cuba untuk nak menghalang menghalang Rasulullah SAW daripada dikenai, dikena dengan batu itu Zaid suhut luka di kepala kepalanya luka kena batu jadi batu kalau kena kat kaki mungkin boleh tahan tapi kalau kena kepala berat apa saja kalau kena di kepala tempat yang terlalu seskif berat kalau tak-tak kena gaya kawasan kepala ini ada kawasan otak ini. kena seskif pun boleh membawa ke damau Nah, ini kepala eh. sebab tu tak boleh main dengan kepala eh. saya ingat ada seorang penduduk uh, kampung saya dulu jatuh motosikal sikit ya. luka tak ada luka pun cuma kepala tu terhantuk di tiang elektrik sedikit mati, kena bahagian belakang jadi kita melihat bahawa Zaid bin Harishah telah juga turut dilontar dengan batu sehingga kepala dia luka dan lepas itu Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah sebuah menyelak berundur ke belakang dan pergi singgah di sebuah kebun kebun yang Ujbah bin dan ah. apabila baginda singgah di kebun tersebut berada di bawah di bawah pokok anggur شجره اينف pokok anggur dan kanak-kanak tadi pun patah baliklah baginda berehat tidak bisu disebabkan oleh pencemihan menyampaikan dakwah dilontar dengan batu dan sebagainya ini yang kita lihat pada uh, kuliah tudang lalu dan uh, kita melihat juga bahawa Rasulullah SAW alaihi ketika itu telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang cukup cantik yang bunyinya Allahumma ilaika ashku da'f qowwati ya Allah hanya kepada-Mu aku mengadu lemahnya kekuatanku dan sampai habis yang telah kita bincangkan tadi antara mengakhirnya ialah Rasulullah menyebut ila man tasiluni ya Allah kepada siapa kamu nak mirahkan aku ini Artinya aku tidak ada daya dan upaya dalam menyampaikan dakwah ini ini sahaja yang aku termampu yang boleh aku lakukan kepada siapa engkau hendak menyerahkan aku. Apakah nasibku ini akan pergi kepada syeru yang akan menyeksakan aku dan sebagainya. Tapi yang lebih menakjubkan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah apa yang penting bagiku ia Janganlah ada kemurkaanmu kepada dia itu boleh mungkin. Ini sifat orang baik. Sifat orang baik ini dia fikirkan sesuatu yang yang yang uh, memikirkan terhadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku kekurangan pada dirinya, dakwahnya tidak diterima Rasulullah SAW menyangka ataupun takut-takut bahawa apa yang berlaku itu dakwahnya yang tidak diterima oleh masyarakat oleh orang-orang orang kafir, musyrik pada masa itu mungkin disebabkan oleh kelemahan diri dia sebab itu dia mengatakan bahawa yang penting menutupkan ini ialah jangan ada temukan itu paling lucu contoh perempuan yang berkata Allah SWT sebelum kita sambung kepada peristiwa seterusnya perisywa bagaimana bagilah berada dalam taman itu ada anak pemilik taman itu berata kesian dan sebagainya ini kita lihat kemudian sebelum itu kita lihat pengajaran apakah pengajaran sempat diambil perisywa ini dasarkan apa yang ditulis oleh Sheikh Sa'id Ramadan Budi jadi yang pertama ini kita melihat bahawa Rasulullah SAW tidak merasa putus asa ini kita telah sebut tadi jangan ada perasaan putus asa dan melakukan kebaikan jangan ada perasaan memang perasaan itu akan ada tapi janganlah perasaan itu menguasai kita sehingga kita meninggalkan perbuatan yang baik itu sama sekali meninggalkan langsung perbuatan yang baik itu sama sekali dalam keadaan dengan sebab putus asa, dengan sebab sudah tidak mahu atau merasakan bahawa sudah tidak diterima sudah tidak mampu dan sebagainya ini yang pertama. Yang kedua, disbut oleh Muhammad saya dapat bukti bahawa antara pengajaran yang besar yang dapat dilihat ialah bahawa Rasulullah SAW ini dalam menyampaikan kebaikan baginda sendiri terpaksa menghadapi berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai susah. Apa sahaja Penerimaan tidak ada penerimaan atau kurang penerimaan daripada orang-orang Quraisy, orang, orang kafir Quraisy di Mecca dan juga di luar Mecca. Dalam Taif tidak diterima. Lebih daripada itu kita melihat bahawa Rasulullah SAW ini, bukan hanya tidak diterima, tapi dilontar dengan batu dalam bentuk penyiksaan sehingga bedalah kedua kaki baginda, begitu dengan Zaid bin Harithah Tetapi Rasulullah SAW dalam menghadapi keadaan ini bagilah bersabar ini pengajaran dalam melakukan sesuatu kebaikan pasti ada cabaran yang menuntut kepada kesabaran ini pasti, ini mesti berlaku apa sahaja perbuatan, apa sahaja tindakan, apa sahaja perusahaan berlaku dalam hidupan dalam hidupan kita ini, pasti ada berlaku kesusahan yang menuntut daripada kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan yang diberhati Allah SWT kita melihat pada ayat Al-Quran dan surah Ali Imran, ayat 200. Kita lihat bagaimana Allah Taala meminta daripada kita untuk sabar. Bagaimana Allah Taala menggunakan ayat meminta kita terus sabar. Terima kasih. Allah SWT Ya'iladzina amanus diru wa sabiru wa rabitu Wahai orang beriman, isbiru sabarlah kamu. Sabarlah kamu wahai orang beriman. Ditambah lagi wasabiru. Bersabarlah juga. Kenapa dua kali sabar? Kenapa isbiru lepas tu wasabiru? Ah orang belajar bahasa Arab mungkin dia tahu. Kita yang bagi orang yang tak belajar bahasa Arab pun dengar pun mungkin boleh tahu antara es dengan dan yang mana dia kuat pastinya desi bunyi dia pun yang kedua itu lebih kuat, lebih panjang es biru, biru. sabarlah kamu dan tambahkanlah kesabaran itu kalau itulah boleh terima mungkin tak berapa tepat sabarlah kamu dan sabarlah semua-semua untuk kesabaran itu gunakan seluruh tenaga kamu perasaan kamu untuk bersabar qosabir artinya sabar ini bukan perkara yang senang tuan, -tuan. bukan perkara yang mudah nak sabar sabar itu bukan hanya dalam menghadapi kesesahan menghadapi rintangan menghadapi malapetaka bencana hari ini di bencana banjir di Kuantan, di Terengganu di Kelantan dan beberapa tempat lain, itu pun membutuhkan kesabaran satu bentuk kesabaran bahkan kesabaran yang mungkin besar juga ialah kesabaran untuk melakukan kesaatan pun walaupun nampak mudah datang mujiz mayang tiga ropaan Bangun, sunduk, bangun, sunduk, duduk, bangun, sunduk, sunduk bangun, duduk, sunduk. Rokok, tujuh, Mungkin tak sampai 10 minit. Kisihatlah berapa orang yang ada dalam masjid. Berapa orang ada dalam masjid. Itu mudah-mudahan tapi susah. Perlu kesabaran wa innaha yang nampak je walaupun zahirnya dari segi rasionalnya nampaknya tak payah tapi kata Allah Subhanahu taala latyiratul cukup susah cukup payah cukup berat orang yang kosong saja yang mampu melaksanakan ibadat itu dengan baik orang yang kosong saja akan merasakan bahawa sebagian itu mudah bagi Baik itu persoalannya ialah bukan persoalan perubatan itu kadang-kadang Persoalannya ialah hati kita Perasaan kita Iman kita Ini yang bersalah Nak sabar untuk nak melakukan kebaikan Itu pun bersalah Sabar menghadapi kesenangan Kemewahan Pangkat Dugaan-dugaan Rasuah Cukup besar ini Bukan hidup tak senang, hidup tak senang Orang tu terima rasuah ni Kadang-kadang, bukan -kadang, kadang -kadang semua, kadang-kadang Bukan dia tidak ada duit, bukan tak cukup Bukan dia ada orang bawahan kadang-kadang Makan orang berjawatan, sudah kaya pun Kereta pun dah banyak Rumah pun dah banyak, ada rasuah Terima juta, Kita kesabaran, sabaran Disebabkan Kurangnya keimanan Kita tidak ada, kita tak katakan -kata bahawa tidak ada iman Tapi kurang keimanan tapi apabila membicarakan kesabar ini kata Allah Taala isbiru wasabir sabarlah kamu tingkatkan kesabaran tambahkan kesabaran perkuatkan kesabaran teguhkan kesabaran itu gunakan seluruh tenaga kemampuan yang ada pada kamu untuk bersabar itu sabr bahasa Melayu mungkin tak apa nak ada macam ini. Tapi basarat ini itu pun dah kita nampak warabi dan murabtah lah. Amurabtah ni sudah panjang. banyak. Caksirkan oleh sudah ulama khasoh warabi ini kita banyak. Mujahadah, murabtah apa semua saja ada enam perintah itu semuanya di bawah murabtah itu kita banyak. Tapi kita melihat bahawa Allah Subhanahu Taala dalam meminta umat Islam supaya bersabar menggunakan satu ayat, menggunakan satu ungkapan yang seolah-olah nampak perlangan tapi sebenarnya menunjukkan, menunjukkan tingkat kesabaran itu saya tak pasti dalam bidang lain saya pun tak kaji sangat apa, apa dalam perkara lain dikintap macam itu juga jadi buatlah kebaikan tambahlah kebaikan saya pun tak kaji sangat tapi dalam masalah kebaikan disebut dalam sebagian ayatnya supaya supaya berlomba-lomba membuat kebaikan tapi dalam sabaran ini hilang dalam bentuk yang begini jadi Rasulullah SAW bukan sahaja menunjukkan kepada kita bagaimana nak semahiyah sebab dari logiknya kenapa Rasulullah SAW sendiri perlu menghadapi semuanya ini dan baginda yang kita kasih Allah Subhanahu wa taala kita kalau orang yang kita kasih kita sayang kalau boleh dia kita tak nak berlaku kepada orang itu walaupun sedikit mudarat kesakitan anak kita lah umpamanya kalau boleh tak tak nak berlaku sedikit pun kesakitan kepada anak kita anak kecil kita kalau boleh dia tidak disikit nyamuk sekali pun tapi ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi adalah Habibullah Terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ditimpa, dicoba, dicoba Dengan pelbagai-pelbagai dugaan dan, dan subhan sebagainya. Ini memberi penajaran kepada kita bahawa Jalan kebaikan pasti Akan dirintangi oleh kesusahan mesti. Rasulullah Nabi saya sebagai seorang Sebagai Rasulullah Terima kasih Allah Ia pun Maka Makanal hadis lain menyebut bahawa Asyadun Nas Ibtilaan Al-Abiyya Manusia yang pun Banyak paling kuat ditimpa, dicuba Dicoba Ialah para Nabi Summal Amsal Fal Amsal Autama Fal Kemudian orang yang seumpamanya Dan orang yang seumpamanya Artinya Lagi kuat keimanan Lagi kuat dicoba Lagi besar keimanan Lagi besar dicuba. Macam mana syaitan juga Syaitan dengan orang Islam Dengan manusia juga Syaitan kalau orang iman kuat di hantar general dia. Iman orang iman tak kuat di hantar prebet dia aja. Ha begitu lah dia kurang. Hmm. Nah, Jadi Rasulullah ni turut turut di kimpa, uh, turut di cobak, di kimpa sebagai dugaan, rintangan untuk memberi pengajaran kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu juga di dengan dugaan ini. Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada kita Bagaimana harus dilakukan oleh seseorang Apabila jadi timpa Dengan dugaan perintangan sesuatu Rasulullah SAW bukan mengajar kita hanya benda yang baik Rasulullah SAW bukan mengajar kita Bagaimana nak semahiyah Bagaimana nak puasa Bagaimana nak ujahkan haji Benda-benda yang mudah atau yang baik Tidak ada masalah Bahkan Rasulullah juga mengajar kepada kita Bagaimana untuk bersabar sebab itu, dalam kitab ini menyebut bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Semayanglah kamu seorang yang menyebut. Sebagaimana kau melihat aku semayang. Artinya, kita nak semayang, kena ikut cara Rasulullah. Tapi dalam kesiwa yang berlaku ini, seolah-olahnya, walaupun Rasulullah SAW tidak menyebut. Tapi seolah-olahnya, Rasulullah mengatakan bahawa, Isbiru kama ra'itumuni hasbiru. Bersabarlah kamu, sebagaimana kamu melihat aku bersabar, kata Rasulullah SAW, lebih kurang macam tu kepahamannya walaupun dia tak kata begitu. Tapi melalui perbuatannya, melalui proses, proses kesabaran yang dihadapi oleh baginda, seolah itulah yang disabda oleh Rasulullah SAW. Sebagai mana aku sabar menghadapi juga amin, kamu juga pasti kena sabar sebagaimana aku menghargai dugaan hidup kamu dan dugaan itu berbagai-bagai dan dia menyebut bahawa sabar itu adalah min aham min fadid islam adalah antara prinsip-prinsip islam ini kita fikir sekali pun memang bukan hanya sudut islam sahaja kehidupan kita harian pun perlu kepada kesabaran sabar dalam semua sudut Sabar dengan uh, pekerjaan dalam pekerjaan kita. Sabar dengan keluarga kita. Sabar dengan anak-anak kita. Sabar dengan masyarakat kita. Ingat dulu masjid ini mudah ya. Sabar juga nak kena sabar. Nak mengurus masjid nampak macam mudah. Payah juga. Berbagai-bagai rintangan. Berbagai-bagai syaratan. Berbagai-bagai pendapat Bahkan berapa banyak Kita pun tak mesti nak eh, Banyak juga masjid Yang bergadu, yang berlaku pergaduhan Antara EJK masjid Antara EJK masjid hingga ada Kat jawatan masuk mahkamah pun ada dan sebagainya Perlu pada kesabaran Semua tempat Artinya semua tempat perlu pada kesabaran Bahkan kesabaran itu adalah Kunci kerjaan Tak sabar, tidak mungkin akan berjaya sebab ini dikejutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nak berjaya. Menegakkan negara Islam sempas ini. Ini adalah permulaannya. Bahkan sampai itu peringkat baginda dibunuh. Ada percubaan untuk membunuh baginda. Peringkat apa ini. Ini baru permulaan. Baru dilontar dengan batu. Sikap permulaan. Berdarah ke kaki, kaki. Sebelum dilontar dengan najis. Ditabur tanah atas kepala dan sebagainya ni petik perbincangan akhir kali sampai ke peringkat percubaan untuk membunuh baginda dan semoy limrukan kepada sebarat. Baik, itu satu. Baik, yang kedua. Daripada peristiwa ataupun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebut sedikit tadi menunjukkan seolah-olah kata dia, mungkin ada orang yang faham tidak menyusahkan. Mungkin ada orang Allah Rasulullah Nabi ada sedikit perasaan busuk. Apabila dakwah baginda tidak diterima, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang tadi kita katakan doa yang yang menyayat hati. Ya Allah aku ini lemah, aku tidak mampu lagi untuk nak nak, nak wakil lagi wakil lagi wakil la tahilati kurangnya ishaq ketika aku kawani alannas hinanya aku ni kat atas manusia Rasulullah meratap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ila man tatileni pada siapa engkau nak menyerahkan aku ila ba'idin kepada orang jauh atau ila aduwin kepada seteru jadi Rasulullah Merintih di situ Jadi seolah-olahnya Ada orang yang mungkin faham Bahawa Rasulullah SAW dalam doa itu Bagi ada sedikit perasaan Usar, perasaan Putus asa Perasaan tidak tenang Atau tidak reba Mungkin dipahami di itu Sebenarnya bukan begitu Dijawak balik bahawa sebenarnya Bukan itu. Rasulullah SAW itu bukan sifat Allah. Tapi kenapa doa ini Doa ini adalah untuk menunjukkan bahawa perlu seseorang hamba kepada Allah Subhanahu taala dalam semua keadaan. Dalam senang yang kecil pun kena berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Ya tana'budu wa ya ta nas'al. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memperhambakan diri, memperhambakan diri dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta surga. Minta syurga dalam dalam dalam uh, surah Fadhilah itu, kifayah dia sebut aku yang minta pertolongan. Artinya dalam semua pegawai yang minta pertolongan bantuan Allah SWT, walaupun pegawai itu nampak macam kecil, saya pernah sebut bahawa Rasulullah SAW pernah minta kita supaya memohon Allah SWT termasuk apabila apabila tali kasut kita putus, tali kasut putus pun minta dapat, apa boleh kita perlunya kita kepada bantuan kuhunan Allah subhanahu wa ta'ala tuan kadang-kadang nampak benar-benar ini -benar. si jangan saya banyak juga berlaku dan hidup saya ni dakwat kek ni kehabisan dakwat, nak boleh ganti balik, kadang-kadang berbulan. hanya mudah saja pergi kedai ganti, tahu tak tapi nak boleh ganti orang berbulan. lampu di rumah rosak bukan payah buka ganti Mudah, beli di kedai, buka ganti Kadang-kadang dah beli pun Belilah di rumah, balik letak tu Nak beli ganti, bulan juga kadang-kadang. Semuanya memerlukan Pertolongan bantuan Allah SWT Lebih lebih lagi dalam pegawai Pesahari Dalam penyampaikan dakwat, negawakan Islam Lagi perlu Minta bantuan Allah SWT Bantuan yang besar Kalau bantuan kecil pun kita minta, lagilah bantuan besar sebab itu kita tidak boleh melepaskan diri kita daripada Allah Subhanahu taala dalam setiap masa dan ketika. Sebab tu ada doa. Wala tikinni ila nafsi tarafata aini. Depan tu tak ingat jawapan. Ya ayyuhal qayyum, ya ayyuhal qayyum bi rahmatika astagheeth. Bagus doa ni. Ya ayyuhal hayu, ya ayyuhal qayyum bi rahmatika astarish.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 aku memohon bantuan aku memohon pertolongan itulah belajar bahasa Arab lagi nampak wabarakatuh astaghith astaghith minta bantuan astaghith ni lebih, lebih lebih lebih lebih perlu lagi dalam keadaan bencana dalam keadaan bala besar i mean jadinya astaghith apa di maham bahasa saya betak betul Astarif itu umum semua Tapi astarif ini terlalu perlu sangat Astarif Dia rahmat juga Astarif Aku memohon Bantuan, pertolongan dengan rahmat Rahmat Allah yang Taala Yang kita perlukan Walatakilni ila nafsi Janganlah kau serahkan diriku ini kepada Walatakilni ila nafsi Janganlah kau serahkan aku ini kepada diriku Janganlah segala kehidupan aku ini ditentukan oleh diriku itu maksudnya. Dialah kehidupan aku ini ditentukan olehmu ilmu Allah Subhanahu wa Sebab kita tidak tahu dalam kehidupan kita ini apakah bahaya, apakah kebaikan. Kita tak tahu kita hanya melakukan kita hanya melakukan perbuatan, tindakan pilihan. Kita naik kendaraan, begitulah contohnya. Kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak kita datang ke jabatan. Bahaya di depan itu kita tak tahu kadang-kadang bahaya itu 2 minit kadang-kadang minit je ini yang saya pernah sebut dulu artinya, contohnya kenapa berlaku aciden sebab masa yang sama kereta dia sampai motor dia sampai masa yang sama sebab Cuba terlewat 1 minit, 2 minit selepas selepas wala takilni ila nafsi sarafata aini Jangan ya Allah, janganlah engkau serahkan aku ini kepada diriku. Aku penuh dengan kelemahan. Aku tidak mampu untuk menentukan nasib diriku. Jangan kau serahkan diriku ini kepada diriku. aku ini pada diriku. Wala takallī ilā nafsī ṭarfata ʿayn, wa mata, jangan wahai Allah. Sekelip mata pun ya. Wala aqall min dhālika ataqallib Kurang daripada itu lagi Jangan engkau serahkan aku kepada diriku Artinya, biarlah semua silapan aku ini di di atur oleh semua Allah. Saya ingat kalau boleh doa untuk pak jangan ada makrurah wala apa bacaan insya-Allah. Insya-Allah Insya kita kalau Allah Taala makbul insya-Allah. Baik, dalam doa Rasulullah SAW tadi Menampakkan atau mungkin orang akan mengatakan bahawa Rasulullah ini ada perasaan gusar, perasaan putus asa, perasaan tak reda. Ini dijawab balik sebenarnya bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Apa buktinya Rasulullah senam tidak pernah putus asa. Beliau bertindak semuanya positif. Tindakan baginda semuanya positif, semua ke arah kebaikan. Sebab itu dalam perciwala ini ada sini. sandi yang, yang rakalah satu ketiga kita banyak belum ada juga lah hari apa bahana sebagainya malaikat bukit malaikat bukit malak al jibal malaikat bukit Turun berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan bahawa Ya Muhammad wal Muhammad Sesungguhnya Allah telah mendengar Kata-kata kaummu Kepada kamu Bagaimana mereka menghina kamu Mencaci kamu Allah Ta'ala dengar Dan wa'ana malakul jibat Aku ini adalah Malaikat bukit Artinya ada malaikat menjaga bukit Saya tahulah aku ada malaikat lain lagi Sebenarnya kita malaikat Makhluk-makhluk halus Uh, Ji, banyak kita tak tahu sebenarnya. Satu kalau kita baca hadiah-hadiah sekarang-sekarang, nampak ada adalah banyak rahsia disitu. Ada dalam kitab Al-Aqsa. Disebut bagaimana kalau kalau kuda kita terputus, putus tali lari Jadi kita sebut adalah ya rizal al-ghayb al Ada tu dalam kitab Al-Aqsa wahai rijal dan raib bantulah aku siapa tu banyak fasia beginilah rupanya malaikat bukit tu ada ertinya bukit tu ada malaikat yang jaga dia cakap yang ada kita, tahulah, habis bola kita tahu dari segala hadis sebagainya kita tak tahu dia berada belalai eh? nanti rosak kita bila bawa sesatkan kita dan sebagainya mengenai banyaklah kesesatan sampai tuhan uh, apa tu tuhan harun tu ada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 Kalaulah kamu nak ke dalam malaikat ni Aku rampahkan kedua-dua bukit yang ada di ke atas kepala orang kafir tadi Kalau kamu mau, aku boleh satu kan Haa ni kedua-dua kedua malaikat bukit tadi Malaikat jaga bukit lah senang Apa kata Rasulullah Kalau kita orang buat anayah kat kita Tiba-tiba tak payah malaikat datang Datang seorang something <rugan> dia tak beritahu kat aku Alung beguna pergi tembak pun nah ini kalau kitalah tengah panas hati tu jalan selalu ni kita buat daram juga tapi kata rasulullah kata rasulullah bal arju an yukhrij min asladihin man ya'budu Allah wahdahu la yushrik la la yuhbihu syai'an bahkan aku harap kata rasul yang senang Allah taala akan mengeluarkan daripada keturunan mereka ini Orang-orang yang akan mengabdikan diri kepada Allah SWT sahaja. Yang tidak akan menyirik dengannya sesuatu. Nampak betapa positifnya lagi masalah. Tidak ada perasaan balas dendam. Buruk sangka. Perasaan benci. Rasulullah ini hidup dia penuh dengan kasih sayang. Ini dengan musuh. Orang menolak dakwahnya tambah-tambah lagi dengan sahabat, tambah-tambah lagi dengan keluarga, tambah-tambah lagi dengan umatnya. Ini rasmul salam. Jadi kalau ini keadaan, tidak mungkin doa rismul salam tadi. Yang mungkin dipahami bahawa apabila ada perasaan putus asa, perasaan gusar ini tak mungkin. Tidak mungkin tunjukkan bahawa dia tidak redha dengan apa yang berlaku itu. Kelab itu Kenapa Rasulullah berdoa? Ini Yang kita sebut tadi, ini menunjukkan perhambaan, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al syakwa ila Allah Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu ibadah, satu pengabdian. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu ibadah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini manusia berbeza dengan Allah Subhanahu Taala. manusia ni kalau kita minta selalu dijemur tak payah banyak lah. di masjid ke surau orang yang sama ada sama yang tak ada rumah asyik-asyik bukan asyik-asyik bukan Asyik -asyik, betul ke? Ni? Ha, dia mula kadang-kadang rumah ada, ada berlaku pun kadang-kadang kuat pada juga saya pengalaman di masjid pun banyak juga orang datang untuk derma di masjid bahkan dengan dia bawa surat daripada jaiz daripada ma'is ada seorang-seorang ma'is tani pun buat telefon ma'is tani pun bagi tahu kata orang ni perlu pada bantuan diri kita percaya kutip-kutip derma rupanya bukan cek-cek balik dengan majlis jaiz tak ada pun nama tu Bahkan jawatan itu pun tidak ada baik jadi seperti ini. Al-Shakwa il Allah ta'ala mengadu huru-hara Allah ta'ala itu adalah satu penghambaan, satu penghambaan, satu penghambaan, satu penghambaan, satu ibadat. kepada Allah SWT. Allah ta'ala lagi kita minta, lagi dia suka, lagi kita minta, lagi dia suka. Bahkan digadarkan bahawa kadang-kadang, kenapa Allah ta'ala tidak tidak kima doa seseorang itu dia dalam dalam masa yang segera. Bukan disebabkan dia tak nak terima. Tapi dia suka mendengar ringkihan doa-doa itu. Allah Ta'ala tak terima doa-doa, kata-kata tak mesti lah. Ya? bahawa Allah Ta'ala tidak terima. Bahkan dikatakan oleh Alamak, Allah Ta'ala terima semua. Kalau tak di dunia ada antara. Tapi ada sebabnya pelbagai. Antara-tanya dia Allah Ta'ala suka mendengar ringkihan doa-doa. Dia, dia suka. Ini berbeza dengan manusia. Baik, kemudian apa kaitannya pula pengakuan diri ini dengan segala cubaan, Dugaan yang tadi? Ini uh, disebut oleh Syekh Muhammad Shareef Abu ini bahawa ini adalah sebagai satu peristiwa. Yang akan mendorong seseorang hamba itu Kepada pintu Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dia mendekatkan diri dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada sebab-sebab Ini adalah pintu-pintunya Sesuatu itu ada pintu Nak dapat penerbangan Allah subhanahu wa ta'ala itu Ada pintu yang perlu kita masuk Bahkan syaitan nak masuk ke manusia pun Ada pintu-pintunya Sebab itu kita kena cari Kena fikir kena ni, kena belajar benda-benda macam ni, Kena tahu Semua kita dah tahu mudah pintu-pintu syaitan marah dendam dengki itu semua pintu syaitan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu taala sembahyang zikir majlis ilmu inut, ini pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu taala dan sebagainya lagi banyak pintu-pintu Allah Subhanahu taala jadi dugaan-dugaan ini pun sebenarnya mungkin kadang-kadang kepada kita itu merupakan satu proses pintu untuk nak mendekatkan diri untuk Allah SWT berapa ramai manusia orang yang kadang-kadang dulu dia jahat, tiba-tiba hijrah jadi baik, buka jadi baik, langsung apabila ditimpa penyakit hati yang penyakit itu adalah sebagai pintu untuk pendapat tidak, kadang-kadang ramai kadang pelakon, kepada penyanyi kepada ditimpa penyakit. Accident. Jadi dia tak ingat apa dia orang Anak perempuan. Timpa itu dia tengah mati. Lepas tu sihat elok balik sedar kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi pintu-pintu Allah pintu-pintu untuk mendapat rahmat Allah Taala banyak. Antara dia ialah dugaan-dugaan. Dan memang ada, ada satu sudut lain. Memang kadang-kadang ada, ada yang yang, yang yang penyakit yang uh, bala bencana ini kadang-kadang merupakan uh, bala dan Allah Ta'ala disebabkan maksyat lepun dari manusia itu pun ada sebab itu kita kena berfikiran secara dengan lihat satu sudut bila bala menimpa itu bila berlaku bala bencana dan sebagainya perlu lihat pelbagai sudut yang kita hukum satu dia. jadi apa berlaku di Terangganu di Tuan di Kelantan dan sebagainya lihatlah atau apa ini isu positifnya dari isu positifnya kita hamba banyak jumlahan, mungkin balas Allah Subhanahu Taala bagus juga dari isu positifnya ini mungkin jugaan uh, Allah Subhanahu Taala baik juga ini sifat manusia jadi diterangkan di lagi bahawa sabar itu adalah fungsi sabar itu adalah kewajipan orang Islam apabila menghadapi suatu bencana, suatu dugaan dan umpama. Jadi apabila berlaku dugaan, berlaku kesusahan, kepayahan dalam hidup kita, diwajibkan kita ialah menghadapinya dengan penuh sabar. Dan ini menunjukkan bahawa menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, seterusnya tapi kata dia jiwa manusia. Ani kata jiwa manusia. Jiwa manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa dia bukan malaikat. Apabila dakwahnya tidak diterima mesti ada perasaan yang kurang senang. Kurang senang mesti. Tapi Rasulullah SAW tidak membawa kepada tiap melihat dari sudut kurang senang ni. Rasulullah tadi kita lihat Rasulullah lihat dari sudut lain. Dari sudut apa yang dilaku itu, dakwah baginda tidak diterima itu mungkin disebabkan oleh kekurangan Usha baginda dalam menyampaikan dakwah. Mungkin mungkin disebabkan oleh usha itu belum sampai ke tahap yang sepatutnya manusia tiba. Sebab aku berilakukan bahawa dakwa kuwasi وَكِلَّتَ خِيْلَجِ Lemah keputanku dan kurangnya telahku Kemungkinan Dan mungkin ini disebabkan oleh kemukaan Allah SWT Dilihat dari sudut yang lain Bukan dari sudut Oh ini orang tak terima menyebabkan tidak reda Putus asa Tidak Tapi perasaan itu, perasaan itu Mesti ada dalam hati baginda, hati siapa pun tapi Rasulullah tidak melihat kepada, tidak fokus kepada perasaan itu, tapi Rasulullah fokus kepada sebab-sebab kemungkinan kemungkinan lain, yang di sebalik itu ada rahsia yang tersirat dan disebut sini bahawa Rasulullah SAW dalam menghadapi perkataan ini semua ini, Rasulullah lebih mengutamakan mengutamakan kesusahan Walau besar manapun syamil Berbanding dengan nikmat, Walau banyak mana sekalipun ni'mat itu Sekiranya itu adalah untuk Erdaan diwasi Rabi Untuk mendapat kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Waadaan hak al-Ubudahi alai Dan berpurnakan menunaikan hak pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dua perkara Menunaikan hak pengabdian Dan kedua ialah Mendapat kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala kita kita selamuh sikit lagi saya takkan uh, panjang lah ini, kurang lima minit lagi put. ada sikit uh, kerja lepas ni jadi yang ditekankan dua perkara tadi yang pertama ialah menunaikan pengabdian diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara dalam kehidupan kita ini kita lihat bahawa kita mesti berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa sebab tu Rasulullah SAW tadi bila menghadapi masalah menghadapi jugaan ini dakwah baginda tidak bila berdoa. Bila berdoa yang kedua untuk dapat perasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang seharusnya menjadi fokus seseorang Islam seorang muslim. Apa pun berlaku dalam kehidupan dia yang paling penting ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan tention. Dia takkan tention. Bila dalam kehidupan dia semua adalah difokuskan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam doa Rasulullah SAW tadi menyebut bahawa hatta tarda. Apa pentinglah sehingga engkau redha ya Allah itu yang paling penting bagiku kamu tidak murka, engkau tidak murka kepadaku. aku engkau tidak murka kepadaku. yang paling penting ialah kata tarzak, engkau resa kepada aku, itu yang paling penting ikhtirah merta silah mencari kalan Allah subhanahu wa dalam suasana berlaku dakwah baginda ditolak dalam suasana baginda luka dikati Zaid bin Harithah luka di kepala dia merasa takut jinnah ini ada permukaan Allah SWT yang penting bagi benda ialah kerajaan ini yang berlaku kata perempuan yang di rendah Allah SWT mungkin akhirnya saya sebut bahawa peristiwa ini pastinya memberi kesan kepada hati benda sedikit sebanyak walaupun benda mengambil jalan positif dalam hadapinya dan ini menjadi isyarat kepada bahawa kalau kita menghadapi sesuatu masalah, bacalah doa. Ini, ini antara doa yang boleh kita guna, boleh kita baca, kita berdoa ketika menghadapi masalah. Ini sangat banyaklah dalam buku, buku syirah pastinya ada. Dalam buku-buku lain juga banyak. Saya ulang yang, yang depannya. Allahumma ilmi ilaika asyuhu da'afu wajib. وقلتي إلي وهواجي على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي سمي ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم kalau kita menghadap satu masalah satu sesuatu yang menekan jiwa kita betul lah orang antara boleh kita baca hafal lagi baik kalau tak hafal pun ambil buku baca tengok sedemikiannya cuba faham tajam di samping doa ini Allah a'udzubika min al-hammi wal-hazan tahu ni banyak sangat orang ditimpa penyakit kerunsingan penyakit kemurungan penyakit itulah dia penyakit jadi kita kalau itu penyakit bersolat tu jadi pastinya kena minta tolong bantuan Allah Subhanahu jadi antara doanya antara doa-doa dia ya doa ini Antara doanya juga ialah Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal hazan ya Allah aku berlindung kepadamu Dari al hammi wal, wal huzn keresingan dan kesedihan. Jadi sambung lagilah. Apa doa apa nama tu? ee macam semua sambung. Yang doa ni sekali membaca. Ataupun boleh baca alam nasyrah banyak-banyak. Kalau ada kerusangan baca alam nashrah ada tersedrat. Ada ulama pesan, itu guru hidalah khususnya pesan baca alam nashrah, ambil di tangan, sapu dada, sapu muka, sapu dada. Alam nashrah memang maknanya pun alam nashrah itu apakah kira? Kami lapangkan dadamu. Alam nashrah ada tersedrat dadamu, jadi lapangkan dadamu. Jadi, doa ini campur dengan Dan, dan Allah yang ia'u Jika menghazan, campur dengan Alam nasyarah al Dan ada doa Ada lagi yang agak panjang Itu kena rujuk Mungkin sebut, saya boleh sebut Sikit yang Yang uh, depan, mungkin pokok Tuan-tuan dan tuan-tuan penasih -tuan. tuan -tuan -tuan -tuan -tuan. Allah ma'inni abduh Wabduh amatiq ناش يتيب يديك ماضن في حكمك حجم يتضاقك أشألت الله كله منه ولكا شميتي هدشك أو أدزله في كتالك أو علمته أحدا من فلقك أو تأثرفتي في عدم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربي أقلي أدور شدي وجلاء خلي وزحاف عمي غمي برحمة في كياء رحمة إنه في لطول عقل الشرش أنت تشبه panjang hati lah, tulis buka buku syarat-syarat buku adalah cara tulis internet kepada tuan macam ni memang di akhir itu ya Allah, aku minta adalah dengan beberapa kata minta akhirnya, kau jadikan Quran ini adalah sebagai penyibuh pada keselihatan perusahaan dan sebagainya itu dari sebut doa-doa yang boleh dibaca dari sudut lain kadang-kadang kita orang masjid ni kena orang tanya dan tanya orang sedih di masjid masalah dekat masjid. Saya tari imam dari Bilal dari Nazir. Kan ada tengok kita hadir masjid ni, dia tanya, nak baca doa apa? Dia nak buat macam mana?" Pesyahan. Inilah antara doa yang boleh baca. Di samping itu, sujud lainlah. Kita sebut syah pemikiran, syah apa tentang kawan yang baik dan dan sebagainya. Ini antara yang kita kita boleh ambil uh, ambil uh, faedah daripada doa yang terbaca Allah SWT dan ada seorang ustaz sebut Zayar, doa ini, yang dibaca Allah SWT juga ini boleh dijadikan doa untuk murah rezeki hmm. sebab saya tengok dia kaya sangat saya tengok dia sempat sangat taklah hebat tak itu kaya, mudah, senang Tanya Ustaz, dia doa apa? Hari-hari, dia baca doa ni. Allah, Imi Ibaika, Eskubak, tapi jaraknya, kita bangun tengah malam, baca doa ni tengah malam, semayang dua doa. Kan? Lepas tu, baca doa. Habis jaraknya. Doa murah, doa tersebut. Saya tak tahulah ke mana, tujuh kepahaman itu, tapi itulah asalannya. Amal-amalan juga tukang Ustaz dan saya percaya itu adalah amalan dan tukang oleh Ulamak, tujuh-tukuh kita. Jadi, tujuh hari ni, kehidupan kita ni penuh, pancar Allah, penuh. Syabaran yang terdekat di rumah di pejabat di luar di mana di luar sebanyak yang masih menekan jiwa dalam perasaan kita kita kutukan dan doa kita lagi doa-doa yang cukup sini sekian untuk malam ini yang baik Allah Subhanahuwataala tidak baik kutu hadir saya sendiri kita sudah eh e, majlis kita pada hari ini dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi surah an-nasur. Subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اللهم جعل جمعنا هذا جمعاً مرحوما'd وتكرقنا المفاحا الى خرقاً معصوما ولا تجعل فينا ولا بحياك فيه ولا نظوما اللهم لا نعsection التجال نعوق كل شخص AND نعاوت السوك ونعود لса للئين وعند شخص الله وففنك العبادة ربنا خاتنا في الدنيا حشنا وفي الآخرة حاشنا وفنا أعذب النار وفنا أعذب النار اللهم صل على